Жахливе зацепеніння, яке заполонить його, так, його Андрія Шелепінського, власною персоною, у клітці з обомою. Він пам'ятатиме гаряче сорок градусів повітря, хрускіт піску під ногою, сліпуче світло низько над головою і дику неправильність у світобудові. Кути не такі, як зовні, чомусь. Потім до нього доходить, що кути, паралелограма, ззовні мають лише 270 градусів, а решта 90 знаходяться всередині, і коли звідти переходиш сюди, починаєш розуміти, що 90 – це дуже мало, що Земля кругла, і світ навколо повинен мати 360 градусів, можна більше, або не менше такими припадочними думками. Він намагається відволікти себе від однієї єдиної думки, що дряпає кіхтиками по тилицю. За спиною, на відстані двох кроків, обвиває каміння своїм пружним, лискучим тілом удав. І між ними немає огорожі зі скла, а дверцята зачинені на заслінку, і краще не пробувати їх відчинити бо можна ще більше засмутити улюбленого шефа. Пізніше ночами у службовій кімнаті кухні, де стоїть плитка й тапчан, як завжди при вімкненому світлі і прочинених дверях, не в спромозі спати через постійне шародіння, сичання й плескіт, він прокручує події цього тижня і усвідомлює, що щось змінилося. Ні, земля й далі кругла. Але він з милості шефа уже не він, бо відтепер подала в у собі черговий бар'єр і ті, що у клітках, більше не будуть тими, що у клітках. Відтепер кожен з них отримає своє прізвисько, і нібито нічого проти не матиме. Про шефа, який, зачувши про хворобу свого улюбленця, кинеться до аптечки. Тицне Андрій до рук шприца і ампулу вітаміну Б12, упкне до клітки і накаже зробити удавові заштрик. Бо десь вичитав, що це допомагає, і все це станеться настільки блискавично, що він і рота не встигне розділити про шефа, який зачинить за ним дверцята. «Оббіжить клітку й впаде навколішки пред млявим, з запаленими очива удавом і благатиме не помирати». Про м'якосердного і несамовитого шефа він цієї ночі навіть не згадуватиме. Викликаний врешті-решт ветеринар спокійно увійде до клітки – де мертвий Андрій Шелепінський простоїть стовпом 40 хвилин і по-справжньому не умре лише тому, що удав, за спиною не рухатиметься. Спокійно огляне обому і пропише «Гліцерофосфат кальцію, полівітаміни і опромінення ультрафіолетом». І Абома піде на поправку. А згодом настільки звикне до рук свого годувальника, що черкатиме рожпатою мордою йому по пальцях. Бавунькуватиметься, я тебе влаштував, чоловіче. Я мушу знати, чому ти пішов звідти, як психолог і як твій друг. Але насамперед, як психолог. А як же? Я аналізатор. Аналізую, співставляю і роблю висновки. Робив, бо ти чомусь раптом відмовляєшся надавати мені необхідну інформацію. Про мене, між іншим, ти теж робив певні висновки. Слухай, чоловіче, ми відволікаємося від теми. Теж Два дні одну ніч на тижні, плюс вівторки четверги, під час канікул ти стабільно проводив в обстановці, м'яко кажучи, далекий від побуту пересічного українця. А навколишня дійсність, як відомо, формує наш світогляд, хочемо ми того чи ні? Які ж висновки? Давай, Бартер, я тобі свої висновки, ти мені причини своєї відставки. Мало грошей. Ха... «Три роки тобі це не заважало? Мовчиш, за що?» «Добре, що в тебе немає телевізора. Я зараз працюю на дипломною зв'язок екранного насильства з агресивною поведінкою підростаючого покоління. А це тобі не щоб в труси заправляти».